34. fejezet És az utolsó Másnap reggel korán munkához láttunk, mert nem kis munkát jelentett ilyen kevés embernek ekkora halom aranyat körülbelül egy mérföldnyi távolságra a partig, majd onnan csónakon három mérföldnyire a hiszpanyoláig cipelni. A három megmaradt nem nemigen zavartattuk magunkat, Egyetlen őrszem a domb ormán elég volt ahhoz, hogy biztosítson bennünket egy hirtelen megrohanás ellen. Különben is tudtuk, hogy azok untig megelégelték a verekedést. A munka ennél fogva frissen haladt előre. Gray és Bengal jöttek-mentek a csónakkal, míg a többiek az alatt horták össze a kincset a parton. Két összekötözött aranyrúd éppen elegendő teher volt egy felnőtt embernek. Mint hogy nekem nem nagy hasznomat vették a teherhordozásban, egész nap a barlangban foglalatoskodtam, ahol a vert pénzt kétszer sültes zsákokba töltöttem. Furcsa gyűjtemény volt. Akár Billy Bones kincse, annyi mindenféle pénz nem volt benne képviselve, persze sokkal nagyobb tömegben, és olyan változatosságban, hogy öröm volt szétválogatni. Angol, francia, spanyol, portugál aranyak, György és kettős ginik, mojdorok és cekkínók. Európai királyok képe, különös keleti pénzek, melyeken a veret olyan volt, mint valami kötélfonat vagy pókháló, érmek és négyszögletes érmek, olyanok is, melyek a középen át voltak fúrva, úgyhogy zsinorra fűzve nyakláncként lehetett volna viselni. Szóval alig lehetett olyan pénznem, amely nem talált helyet ebben a gyűjteményben, ami pedig a nagy tömeget illeti úgy hevertek ott, mint ősszel a falevelek. Belefájdult a hátam a hajladozásba és az ujjam, amint szétválogattam őket. Nap-nap után múlt el, és a munka csak nem akart véget érni. Minden este újabb vagyon került a hajó fedélzetére, és másnap reggel még mindig egy újabb vagyon várakozott az elszállításra. Egész idő alatt semmit sem hallottunk a három életben maradt lázadóról. Végre... Azt hiszem a harmadik éjszakán, mikor a doktorral a domb tetején sétáltunk, amire végig lehetett tekinteni az egész lapájon, az alattunk elterülő sötétségből a szél felénk egy távoli zajt, ami üvöltéshez vagy gajdoláshoz hasonlított. Éppen hogy egy másodpercig tartott az egész, aztán megint borított mindent. Az égbocsásson meg nekik, szólt a doktor. Alázadók! – Mindnyájan be vannak rúgva! – hangzott föl Szilver szava mögöttünk. Szilver – elfelejtettem megemlíteni – szabadon járt kelt, és bár naponként éreztettük vele fonák helyzetét, mégis úgy viselkedett, mint egy barátságos és kegyben álló alantas. Valóban nagyszerűen tudta elviselni a közmegvetést, és fáradhatatlan udvariassággal igyekezett magát ismét mindenkinél behízelegni pedig mondhatom, senki sem bánt vele jobban, mint egy kutyával. Csupán bengám volt, aki még mindig szörnyen reszketett hajdani mester előtt, és én, akinek valóban volt mit köszönnie neki. Ám bátor nekem meg volt az alapom rá, hogy még rosszabb véleményen legyek róla, mint a többiek, mert tanúja volt, amikor újabb áruláson törte a fejét fönn a fensíkon. Részegek vagy örjöngenek? szólt a doktor. Igaza van önnek, uram, felelt szilver, de mi azzal édeskeveset törődünk, sem ön, sem én. Fölteszem, maga alig fogja kívánni tőlem, hogy a maga emberségére appelláljak, válaszolta doktor csípősen, és így lehet, hogy az én érzéseim meg fogják magát lepni, szilvermester. De ha tudnám, hogy valóban örüngenek amint bensőleg valóban meg vagyok győződve róla, hogy az egyiket leverte a lábáról a láz, akkor kötelességemnek tartanám, hogy elmenjek közéjük, és bármilyen veszélynek is tenném ki a saját bőrömet, mégis orvosi segében részesíteném őket. Bocsánatot kérek, uram, de azt nagy rosszul cselekedni, szólt Szilver. Biztosítom róla, hogy ott hagyná a drága életét. Én most az ön pártján vagyok, szöröstül, bőröstül, és nem szeretném, ha bármiképpen meggyöngülnék, nem szólva önről, uram, akinek tudom, hogy mennyi mindent köszönhetek. De azok az emberek odalent, azok sem tudnák megtartani a szavukat. Ne, még ha akarnák sem. És ami több, nem is bíznának meg úgy önben, mint kellene. Nem, szólt a doktor. Mert maga az az ember, aki megtartja a szavát, azt tudom. Nos, ez volt körülbelül az utolsó, amit a három kalóz felől hallottunk. Egyetlen egyszer hallottunk egy távoli puskalövést, valószínűleg vadáztak az erdőben. Tanácsot tartottunk, és elhatároztuk, hogy itt kell őket hagyni a szigeten. Nagy örömére Ben mondhatom, és gré élénk helyeselésére. Hagytunk nekik elegendő puskaport és olmot, a besózott kecskehús nagy részét, egy kevés orvosságot és egyéb szükségleteket, eszközöket, ruhát, egy fölösleges vitorlát, egy-két fonányi kötelet, és ráadásul a doktor különös kívánságára egy csomó dohányt. Ez volt az utolsó ténykedésünk a szigeten. Tároztuk, Elegendő vizet vettünk föl, és a kecskehús megmaradt részét is a fedélzetre vittük. Végre egy szép reggelen fölszedtük a horgonyt, ami nem volt könnyű munka. Kifutottunk az Északi torkollatból ugyanazzal a lobogóval, amelyet a kapitány fölvont a gerendavárra, és amely alatt harcoltunk. A három fickó úgy látszik jobban szemmel tartott bennünket, semmit gondoltuk, mert mikor keresztül haladtunk a szoroson, és nagyon közel kellett elmennünk a déli csúcs mellett, ott láttuk a három jómadarat térdelni egy homokzátonyon, fölemelt kezekkel felénk esedezve. Minnyája megsajnáltuk őket, hogy ilyen nyomorúságos helyen kell elhagynunk őket, de hiába nem kockáztathattunk meg még egy lázadást. És ha haza is hozzuk őket, mi más sors vár rájuk, mint az akasztófa. A doktor oda nekik, és elmondta, hogy hol találhatják meg, ami készletet hagytunk nekik de azok csak tovább könyörögtek, és néven szólítottak bennünket, és Isten szent szerelmére kértek, hogy kegyelmezzünk meg nekik, és ne hagyjuk őket meghalni ezen a szigeten. Végre, mikor látták, hogy a hajó nem változtatja meg az irányát, és lassanként eltűnik előttük, az egyik, nem tudnám megmondani, hogy melyik, rekett kiabálással talpra ugrott, vállához kapta a puskáját, és utánunk lőtt. A golyó szilver feje fölött csüvöltött el, és átjukasztotta a fővitorlát. Fedezéket kerestünk a hajó korlátja mögött, és mikor megint kinéztem feléjük, már eltűntek az átonyról, és maga a homokpad is lassan kint beleolvadt a szemem elől a tengerbe, amint távolabb jutottunk. Ezen is túl voltunk hát, és még el sem érkezett a dél, Leírhatatlan örömömre a Kincses sziget legmagasabb sziklája is eltűnt a tenger mérhetetlen kék hullámai között. Olyan kevesen voltunk, hogy minden embernek akadt munkája a fedélzeten. Csak a kapitány hevert egy pokrocon a hajó farában, és innen adta ki parancsait. Mert, noha a javulás útján volt már, mégis nyugalomra volt szüksége. A hajót a legközelebbi spanyol-amerikai kikötő felé irányítottuk, mert nem akartuk megkockáztatni a hazautazást, mielőtt friss erőket nem szerződtettünk volna. Így történt, hogy a kedvezőtlen szél és egy parás zivatar után teljesen kimerülten kikötőt értünk. Éppen napnyugta volt, amikor horgonyt vetettünk egy gyönyörű erdőkoszorúzta öbölben. Egy perc alatt körülvettek bennünket a benszülöttek csónakjai, csupa néger, mexikói indián és félvér, gyümölcsöt és zöldséget kínálva eladásra és ajánkozva, hogy fejest ugranak a vízbe egy pár részgarasért. A sok jókedvű ábrázat kivált a feketék, a déli gyümölcsök zamata és főképpen a városban kigyúló lámpák kellemes ellentétet alkottak a sötét és véres emlékekkel, melyeket a szigetről hoztunk magunkkal. A doktor és a lovag engem is magukkal cipelve kiszálltak, hogy az estét a parton töltsék. Itt találkoztunk egy angol hadihajó kapitányával, Beszédbe ereszkedtünk vele, meglátogattuk őt a hajóján, szóval olyan pompásan telt az idő, hogy már pitymallott, mikor visszatértünk a hiszpányólára. Bengán egyedül volt a födélzeten, s mihelyt odaértünk mindenféle hímezés, hámozás után egy vallomással állott elő. Szilver eltűnt. Az egykori kitett kalóz elősegítette a szökését egy parti csónakban néhány órával ezelőtt, és biztosított bennünket, hogy csak azért tette, mert féltette az életünket, amely szinte állandóan halálos veszedelemben forgott, ha az a -e féllábú itt marad a hajón. De ez még nem volt minden. A hajó szakács nem üres kézzel távozott. Észrevétlenül sikerült átfűrészelni az egyik oldalfalat, elemelt egy zacskó aranyat, telve talán három-négy száz amire további bolyongásaiban szüksége lehetett. Azt hiszem mindnyájan örültünk, hogy ilyen olcsón szabadultunk tőle. Hogy azonban röviden elmondjam a história végét, fogadtunk a hajóra néhány matrózt, és szerencsére hamar hazaértünk. Éppen akkor értünk Bristolba, mikor már Blendley úr azzal a gondolattal kezdett foglalkozni, hogy fölszerel egy segítőhajót. Csak öten tértek vissza azok közül, akik a hiszpanyolával tengerre szálltak. A többit meg elvitte a sátán. Amint megérdemelték, bár nem jártunk éppen olyan rosszul, mint az a másik hajó, amelyről azt mondja a nóta, bár tel ment a csónak, csak egy maradt meg hírmondónak. Mindnyájan meg megvoltunk elégedve azzal a résszel, ami a kincsből ránk esett, és kiki úgy bánt vele okosan vagy ostobán, már ahogyan a természete diktálta. Smollett kapitány visszavonult a tengerről. Gray nemcsak, hogy megtakarította a pénzét, hanem hirtelen támad becsvágyában tanulásra adta a fejét. Azóta már kormányos és részes társa egy pompás tökéletesen fölszerelt vitorlásnak, azon kívül megházasodott és boldog családapa ami Bengánt illeti. Ő megkapta az ezer fontját, amit elköltött vagy eljátszott három hét alatt, vagy hogy pontosabb legyek, 19 nap alatt, mert a 20. napon már mint koldus állított be hozzánk. Ekkor szereztünk neki egy portási állást, amint azt előre látta félelmében a szigeten, most is él még, és nagy népszerűségben áll a falusi ifjúság előtt, bár minden tréfa célpontja, és mint énekes is nevezetességre tett szert vasár és ünnepnapokon a templomban. Szilver felől nem hallottunk azóta. Ez a rettenetes, féllábú tengerjáró ember végre teljesen eltűnt az életemből. De megmernék rá esküdni, hogy megtalálta valahol az öreg néger feleségét, és talán most jólétben tölti hátra lévő napjait vele és a Flint kapitánnyal. Nem irigylem tőle, mert bizony a más világon nagyon kevés reménye lehet a jó fogadtatásra. A rúdezüst és a fegyverek tudtommal még mindig ott hevernek, ahol Flint elásta őket. És én tőlem még sokáig nyugodtan heverhetnek ottan. Hat ökörrel sem lehetne engem újra elvonszolni arra az átkozott szigetre. Legrosszabb álmaimban fordul elő, hogy hallom a hullámtorlás mennydörgését a partjai mentében, vagy rémülten ugrom föl az ágyamból, ha fölharsan a flint kapitány éles rikoltozása, amely még most is itt a fülembe csendül. Ezüst pénz! Ezüst pénz!